Slavosovia 291 De mulțumire către Maica lumini. Aleluia, Maica Lumini, te iubim și-ți mulțumim Fiindcă Lumina Lina, Sfintei Slave, peste noi ai așezat Aleluia, Maica lumini, te iubim și-ți mulțumim Fiindcă prin cuvântul din înțelepciune ne-ai învățat Aleluia, Maica Lumini te iubim și-ți mulțumim Fiindcă din întunericul minciunii ne-ai salvat Aleluia, Maica Lumini, te iubim și-ți mulțumim Fiindcă prin cuvântul cunoștinței ne-ai luminat. Aleluia, Maica, Lumine, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă adevărul, calea, viața și lumina lumii, prin tine le-am aflat. Aleluia, Maica, Lumine, și mulțumim. Fiindcă prin darurile tale înțelegea Luminei Dumnezeie și ne a arătat. Aleluia, Maica, Lumine, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă la liturghia cea Dumnezeiască ne-ai chemat. Aleluia, Maica, Lumine, te iubim și îți mulțumim fiindcă prin lumina cununilor fericirilor ne-ai binecuvântat. Aleluia, Maica lumini te iubim și-ți mulțumim, fiindcă florile de lumină are credință în și iubire în noi le-ai semănat. Aleluia, Maica lumini te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ne-ai înfiat și între fiii luminii ne luat.